Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Și cu Vlad Petreanu astăzi, într-o ediție specială. Și pff, ori de câte ori va fi nevoie, estimați ascultători. E emisiunea dumneavoastră, aveți dreptul să comentați atunci când se întâmplă ceva grav în țara noastră, așa că o să vin aici și o să vă deschid liniile telefonice să vă spuneți punctul de vedere. Salut Vlad! Bună ziua! Bună ziua domnule și Hai să facem o recapitulare a, evenimentelor, a ultimelor evenimente în deschiderea acestei emisiuni ca să ne lămurim și noi cum stăm până în momentul de față. Deci o, încep, o iau de joi încoace de când da. a început să cadă câte un guvern pe stradă. Sau mă rog, n-a căzut? A rămas, uite, suntem, cum zicea cineva, cel mai suplu guvern din istoria României. De fapt sunt doi, nu trei. Ponta e funcționar secretariat, dar cu rang de ministru. În fine. Deci, după, vinerea a fost. S-au întâmplat două lucruri importante, practic. Doamna Seville Șaideh a dat drumul banilor din PNDL, Vorbim de celebrele 30 de miliarde pe care le dezbăturăm asta iarnă, da. pe care domnul Grindeanu le-a pus atenție în pixul doamnei Șaideh prin ordonanța nouă, dacă mai știi. Da. Pe vremea așa. când domnul Grindeanu dădea ordonanțe fără să se întrebe... fără să aibă vreun conflict cu domnul Dragnea. Până la ordonanța 13 așa a mers. La 13 a fost cu ghinion pentru domnul Dragnea și a urmat ordonanța 14 de unde s-a rupt lanțul de iubire. Bun. Deci, deci, vineri, doamna Șaedeh a zis gata, dăm drumul la bani. Da. După care, la guvern, seara, a desantat domnul Victor Ponta. Fost prim-ministru al României care a zis frățioare... Nu se știe cât durează această criză. S-ar putea să dureze mult mai mult decât zice domnul Dragnea. Nu se știe dacă președintele Iohannis numește imediat, dacă se înțeleg, pe un premier în caz că pică guvernul. Dar dacă nu pică guvernul, sigur premierul va trebui să caute o majoritate. De deci ce complex. Uh -huh. Țara trebuie să meargă înainte, am venit să-l ajut. Da. <laughs> Bun, odată cu intrarea în scenă a domnului Ponta, ailalți, gruparea Dragnea din PSD a zis, ok, acum e sluga lui Ponta. Ce-am avut și ce-am pierdut, nu? Despre domnul Grindeanu. Oh, da, când a apărut Ponta... Cred că în momentul ăla s-a hotărât să fie chemați duminică la muncă parlamentarii ca să se citească moțiunea de cenzură. Cred că le-a dat emoția asta? Da, cred că în momentul în care a apărut domnul Ponta în scenă, domnul Dragnea a înțeles că va avea dificultăți. Eu cred că știa de mai de mult timp, că s-a mai comentat despre asta, că domnul Ponta, domnul Daniel Constantin pregătesc un, eventual, nu știu dacă un nou partid, dar un, grup un nou grup parlamentar, să zicem. Una e să faci un grup parlamentar cu niște parlamentari care sunt pe acolo. Vă reamintesc că domnul Ponta nu a plecat din PSD nici înainte de alegerile legislative de anul trecut, când avea partidul pregătit, ăla... Vlațe peștele. mai zice, Da, la Partidul ăla, Prunelor. L-au da. așteptat, aveau, cum să spun, aveau și afișe. Au și pus afișe cu Ponta, pe... da. N-a da, okay. plecat din PSD. N-a plecat din PSD pentru că s-a dovedit că partidul respectiv era sorțit eșecului. Dar... Păi, dacă se ducea domnul Ponta acolo, cred că intra în Parlament. E o discuție asta, dar nu e, cred, de acum de actualitate. Bun. După intrarea în scenă a domnului Ponta, domnul Grideanu a devenit proactiv, cum foarte bine a observat domnul Cristian Tudor Popescu după intervenția de aseară, cred, nu? s-a da. okay? dus la Timișoara a făcut o baie de mulțime cu proprii da. susținători au venit primar din Caraș din Timiș, au strigat da. acolo jos Dragnea cu toții <laughs> da. în fine după care a a, apropo, a mai ținut vineri seara un speech care m-a tras pe dreapta, eram pe șosea și m-am tras pe dreapta să nu pierd semnalul Europa FM și să-l ascult pe, pe domnul Grindeanu în care a zis la un moment dat că domnul Dragnea se agață de putere da. Ca să scape de trecut. Da. În același timp, pe bune Vlad, nu e asta fondul problemei despre ce discutăm? D ba aici? da, cred că ăsta este fondul problemei. De fapt, asta este și raportarea și cred că asta va influența și votul la moțiunea de cenzură. Dacă veți vedea în Parlament parlamentari de la alte partide care participă, totuși, mă refer la partidele de opoziție, da? Ce curios că în momentul acesta PSD-ul este în opoziție cu propriul guvern. Da. Dar dacă veți vedea parlamentari de la UDMR, de la PNL, PMP, a fugit și de la PMP. Da, dacă îi veți vedea pe aceștia în sală sau dacă presa va remarca faptul că sunt, înseamnă că ea sunt acolo ca să voteze pentru moțiunea de cenzură. De ce? Pentru că cu domnul Grindeanu la cârmă, la butoane acolo, nu sunt prea mari speranțe că legislația anticorupție va fi masacrată în continuare. Domnul Grindeanu a dat ordonanța 14, domnul Grindeanu refuză să stabilească un prag pentru abuzul de serviciu. Prin ordonanță. Prin ordonanță, da, care okay. să scape pe domnul Dragnea și pe alți tovareși. Bun. În timp ce cu domnul Dragnea, aproape sigur că aceste lovituri la legislație anticorupție vor continua să aibă loc. Și vor veni rapid, cel mai da. probabil. Pentru că da. dacă e să stăm și să judecăm, domnul Dragnea putea să-și facă și în Parlament pragul respectiv, dar probabil că ar fi durat mai mult decât Asta are el problem. nevoie. Da. Ok. Bun, deci, până la urmă, asta e baza discuției care ne interesează pe noi ăștia, la alții care nu suntem pesediști, nu? Despre asta vorbim. Da. Despre oportunitatea a Grindeanu a apărut așa, nu știu dacă din senin, dar a apărut pur și simplu în viața țării noastre, oportunitatea de a-l îndepărta de la conducerea partidului care are, sau măcar de alține ține de parte de guvernare, da? Pe un om foarte hotărât să facă asta, domnul Dragnea. Cred uh -huh. că asta e dezbaterea, până la urmă. Eu vă întreb astăzi dacă ar trebui văzut ca un erou domnul Grindeanu. Spun sincer că m-au influențat niște oameni care scriu pe internet pe diferite bloguri. Eu nu sunt de acord, de exemplu, cu această... Că ar trebui văzut pentru că nu există altă șansă de a-l izola cumva pe Dragnea și posibilitatea lui de a face rău acestei țări. Care s-a manifestat încă din ianuarie, după care a fost îndepărtată temporar și tocmai de aceea astăzi, uite, a devenit atât de, uh, vir, de, de puternică. Deci, ce mă gândeam? Câtă lipsă de bărbăție. Adică, pui, până la urmă, știi, tu faci un pic de pușcărie, asta e viața. Sunt Ai și oameni un... în partid care Ai au mai făcut serios? pușcărie. Cum? dar ce? Uite Gigi Becali, se simte foarte bine după ce a făcut pușcărie mea, ca și-a revenit, Domnul Borcea chiar a fost mai bărbat, adică <laughs> Domnul Borcea în pușcărie a fost chiar bărbat, cred da. că să nu știe la ce nu, mă refer cu Nu sunt foarte la curent, Borcea e în pușcărie sau e liber? Uh, nu... Borcea cred că este liber, e în continuare în pușcărie, dar devine tătic în permanență din pușcărie. De asta zic că. Nu e ceva ieșit din comun să știi. Există o cameră specială pentru așa păi, ceva, de, Da, Nu mi se pare da, ceva extra. Viața să... nu e așa dificilă, aș la Hai să dăm cuvântul. Să astfel, nu dăm foc unei țări întregi doar pentru câțiva ani de izolare zici a unui tu, zici tu, da, da, ok. Nu cred că domnul Dragnea gândește așa ca tine. Răspundeți la, înce... la ce întrebare doriți dumneavoastră. Vlad, crede... Vlad vă întreabă cu care dintre aceste două variante ale PSD-ului. E mai puțin rău. Am înțeles bine întrebarea Pierdem ta? mai puțin. Cred că pierdem cu amândouă variantele. Nu cu... o să... Adică, hai să vedem ce spun ascultătorii. Bine. Mircea, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Salut! Bun, în primul rând vreau să spun că sunt din Timișoara și că sunt votant PNL din Scute, ca aș putea spune, Uh, dar mi îl simpatizez foarte, foarte tare Pe Sorin Grindianu uh, Și nu cred că sunt singurul Care are părerea asta Și-o neapărat din timp Eu victimă Dar de ce îl simpatizați pe Sorin Grindianu? Ia ziceți fiind Fiindcă Văd în el un om onest Un om vertical Hai, domnule, ne lăsați om... eu la care a dat ordonanța 13 Pe bune? Pe bune, pe bune uh -huh. Și n-a dat-o el Păi, dar cine a semnat-o? Mama? Păi în primul rând că s-a legat și domnul Vanghele, care e un băiat de-al dumneavoastră de acolo, de la București, <laughs> și a spus că -a domnul Vindianu băiatul ăsta... Care... hai să nu ne jignim reciproc, eu sunt de la nu, Severin nu, nu, nu, Vladia, nu. de la București. Eu remarc, deci... <laughs> eu... Știți, n-am în... mai făcut o emisie în care, sau cu domnul Popescu eram, domnule, primele telefoane au fost din Timi și din Timișoara. Foarte bine, avem mulții ascultători acolo. Timișoara. Foarte bine. Da. Și în... Hai să lăsăm pe Mircea. Stai puțin să mai spun ceva. Când a izbucnit scandalul, dimineața au intrat în emisie citind un mesaj de la un Timișoran care spunea așa, l-am citat la radio și am primit după aceea confirmări că așa e. Și doi, lumea crede că noi în Timi suntem mai fraieri, dar și când ni se pune pata, iese deranj. Așa zicea omul. Da, nu, am... nu contrazic. Așa. Deci, Așa. de ce? Da. Zi, deci, vă place de Grindeanu Maxim, deși sunteți uh, panelist, da? fac un rezumat a ce a spus până acum, pentru că e da, un tip cinstit. Poate, poate suna destul de ciudat, fiindcă nu-mi place să mă cramponez în niște idei. Adică dacă ăla e PSD sau ăla e de la UDMR, să știu de unde, de dacă de e asta, un om așa trebuie, nu poți să facă lucruri bune. Domnule, ați semnat Ordonanța 13 și în continuare observați că evită fondul problemei. Îl întreabă lumea, prietene, ce ai făcut atunci? Care a fost presiunea? Și dacă zice... nu era el prim-ministru, dacă Ordonanța 13 nu trecea. Păi nu, Ordonanța Bun, a trecut. Da. Întrebarea este de ce a trecut Ordonanța 14, dacă vreți să-l faceți zero? Bun, vreau să spun că dacă nu era el prim-ministru, poate visele lui domnul Dragnea se împlineau și poate era el prim-ministru acum. Ok, e un punct de vedere. Deci e un erou, da? Din punctul nostru de vedere. Nu, nu cred că e un erou. Eu am prevăzut foarte bine ce o să facă și chiar din ianuarie am spus mai multor oameni că dacă are suficient timp o să-l cam dea jos pe domnul Dragnea. Dacă are suficient timp la dispoziție. Mm, nu fascinant. știu dacă o să aibă. Și da, Cum ce ziceți? i, I s-a acum... confirmat scenariul nu nu, nu, nu, nu, acum, acum, mai are, adică da, scenariul scenariu mi s-a confirmat na, la am da, jos puțin și pe domnul Sârbu, adică și pe domnul Bojin de la și în fine, sunt alte alte treburi dar ziceți că nu are timp săptămâna asta să-și rezolve problemele nu e vorba de ca să obții influență într-un partid, nu știu dacă poți obții într-o săptămână sau în șase. și toată lumea se leagă de el cu ordonanțe dar gândiți-vă cu, gândiți cum a venit el, a venit practic singur la București, pus acolo, nu știu ce înțelegere a făcut, ce înțelegere nu a făcut, nu putea el să facă din ianuarie Revoluție. Poate că face acum? Okay. E un punct de vedere. Vă mulțumesc pentru faptul că l-ați la, exprimat la noi, Mircea. Până la urmă, nu, asta ne am cerut ascultătorilor: să facem da. niște calculi de oportunitate. Da. Mie, mi, mi se pare că, așa cum gândește Mircea, e oportunismul maxim. Cum să-l vezi așa? Da, um, cred că indiferent de um, rezultatul moțiunii de cenzură, pentru PSD vin vremuri dificile. Adică faptul că acolo... Domnul Grindeanu a produs niște fisuri în partidul ăla. Și alea se vor adânci în perioada următoare. Eu... Cred că domnul Dragnea... Asta este părerea mea. E un scenariu. Nu, e opinia mea. E, cum să spun, cunoscând și partidul acolo... Deci domnul Dragnea a lăsat sânge... Uh -huh. în zilele astea. Așa. Și mirosul ăsta nu dispare acolo în partidat de ușor. Da, ține cont totuși de faptul că, înțeleg ce spui, ține cont de faptul că Liviu Dragnea nu e nici Victor Ponta, nu e nici măcar Adrian Năstase. Liviu Dragnea este un rechin care, dacă trece moțiunea de cenzură, îi va decapita pe toți care mișcă în front. Adică dacă e un trece... tip mult mai hotărât și mai lipsit de scrupule dacă decât dacă trece moțiunea de, de cenzură, nu mai apucă să decapiteze pe nimeni. Dacă trece dacă, dacă nu trece, dacă nu trece da, dacă nu trece ei altceva. Bună ziua, Traian! Da, uh, bună ziua, domnul Guran, sunt uh, Traian din Motru. Da, Aș județul Gorj, pentru fi... cine nu știe, da. Da, uh, întrebarea ar fi rău cel mai mic, uh, Dragnea sau uh, Brindeanu sau Ponta, în sfârșit. <laughs> Părerea mea argumentată este că este greu de spus. <laughs> și părerea mea e așa. că e greu de spus? Zice-ți exact. părere! <laughs> păi, da, da avem ce? o încerc, Dacă ar fi ușor că... de spus, n-ar fi nicio dezbatere. <laughs> Tocmai de aceea. Da. Încerc să argumentez. Uh, cred că nimeni nu poate să-i conteste uh, și rețenia malefică a lui Liviu Dragnea și banii, banii care sunt în joc. Doamne, e un strateg să... până un alta. Este, este. Din punctul ăsta de vedere, deci eu le respect ca și nivel de, nu știu dacă inteligență sau și retenție, consiliat foarte pervers. În sfârșit, uh, sunt suficient bani în, uh, în mijloc pentru a beneficia de conciliere, ca să spunem. Bun. Uh, dacă... Grindiano, să spunem că ar fi o soluție. Iar ne întoarcem la momentul alegerilor, care a fost câștigat cu mita electorală clară pățită, în schimbul subordonării justiției, ca să spunem, părerea mea. Uh, Dragna s-a asigurat la numirea guvernului că nimeni din acel guvern nu va avea suficientă forță personal de grup știu eu, deci ori să-i fie obedienți, ori suficient de netărei, ca să nu spunem altfel. Stați, stați, stați, deci vă reamintesc faptul că n-a ieșit guvernul cum a vrut prima dată domnul Dragnea, n-a ieșit cu Sevil și Aideh. Pe și pentru Dar că n-a ieșit băie... așa, după aceea, în jurul domnului Grindeanu, într-adevăr, a pus niște oameni pe care acum Grindeanu se străduiește să-i dea afară. De la Busuioc ăla, de la Secretariatul General, uh, Sevil Shaideh, Olguța Vasilescu, are el un grup de ăsta uh, pseudo- pseudo-fascist, băi, dacă stau să mă gândesc întâi, care vin în PRM, de fapt, știi? Uh, cred, că mult, putea spune, cred că Domnul n-aș putea spune, dacă numirea lui uh, Sevil Shaideh, nu a fost pur și simplu o numire de sacrificiu la care Dragnea s-a așteptat să fie refuzat. Dar bun, asta e deja problemă. Mm. Cert este din punctul meu de vedere că în uh, guvernul Grindianu nu a fost nicio piesă, uh, haideți să spunem, care ar fi avut păreri uh, individuale sau vreo valoare uh, politică asta decât cea dată de haită. Și de masculul Alfa, care, care este Ligiu Dragnea. Până când, surpriză, uite, a avut păreri personale domnul Grindeanu. Da, ce s-ar spune pe românești de moartea voinicului de mâna prăpăditului, cam ceva de genul ăsta. <laughs> deci, detectez oarecare simpatie <laughs> pentru Grindeanu la dumneavoastră trei Nu, nu, nu chiar nu. Deci îl consider un om extrem de slab, din absolut toate punctele de vedere. Mm -hmm. începând de la momentul numirii și până, deci, o atitudine umilă-servilă, păi... un dinu-păturică. Să știți că nu e slab. Nu e slab. Dacă era slab, lua o funcție de vicepremier, de viceguvernator, de ceva, pe la ASF, pe nu știu ce. Asta, dacă era slab. Dar nu e slab. Mm. S-a baricadat acolo la Palatul Victoria și-și folosește puținele arme de care beneficiază excelent. Iese în fiecare seară la televizor. Astea a făcut... Aici mi se pare mâna lui Ponta, Aseara strategia făcut... lui Ponta. Ok. Ponta a guvernat de la televizor. Ok, dar aseară a intrat pe toate stațiile de televiziune cu un discurs, a stat cât a stat? Vreo oră jumătate. Da, Antirat. dar a fost contradictoriu și ușor de prins în multe puncte. Atenție că avea niște jurnaliști acolo, nu, contează, nu mai comentăm. Ideea contează, a fost că, cum frate... Nu contează, el a transmis semnale în partid. Asta și a fost, a fost zici tu? zici cât de decât să atacă a fost mai bine așa. Hm. El a palat, vorbește despre asta și transmite semnale... Și arată dumneavoastră, sunt înăuntru, sunt aici pe metereze Sobieschi și românii, știi? <laughs> 037-206-9-599 Dumneavoastră comentați. Viorel, bună ziua. Viorel, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. bună ziua. Da, da, bună ziua, vă rugăm! Bună ziua domnul Moise domnul, bună ziua domnul Vlad. Vă sunt din Italia, iar legă, legătură cu discursul despre dragnea da. de domnul Grindeanu. Așa. Cred că răul cel mai mic e domnul Grandiano uh -huh. între cei doi. Pentru că dacă domnul Dragnea ar merge înainte, sara va fi dus într-o direcție greșită. O Care ar putea fi direcția aia? Hai să vedem. Ia. Păi, e... ordonanța 13. Prima Așa. Ce a făcut ordonanța aia 13, domnule? Că n-a existat, nu știu, la un moment dat glumeam pe Facebook, că domnul Dragnea ăsta este... Salvatorul Spiritului Civic din România. Dacă dumneavoastră credeți că Grindeanu ne-a salvat de ordonanța 13 sau sutele de mii mm. de oameni care au ieșit în stradă? Sigur că da, sutele de mii de oameni și eu am ieșit în stradă în perioada respectivă aici, la, în Italia, la Verona. Foarte bine. Dar, dar totuși, adeseu, acum, spus, acum domnul Grindeanu se vede un pic mai echilibrat. În de cum era prima oară, ca o, ca o păpușă, ca o maionete de, de domnul... Viorel, trebuie să scurtăm discuția cu noastră că e un fâșuit înfiorător pe fir. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-a sunat tocmai din Italia. Vlad, uite, ne întoarcem până la urmă la chestia asta. Green nu este apărătorul, nu știu, justiției sau democrației în România? Pe bune? Asta, asta e, oamenii știu. care au ieșit în stradă. Adică, la o chestie, data viitoare, crezi că de nu se vor opri sau iarăși de... A? Până la urmă, el a semnat ordonanța 13, dar a semnat și ordonanța 14 Așa. după aceea. Deci lucrul ăsta nu poate să-i fie luat. Dar, apropo de cum ar fi, dacă ar fi să fie, da. dacă domnul nu scapă de moțiunea asta de cenzură, rămâne să-și caute o majoritate parlamentară care să-i susțină guvernul cu care negociază lucruri. Da. Deci, va avea o majoritate parlamentară instabilă în care nu se regăsește, va avea o susținere, cum să spun, minoritară, nici măcar minoritară. Adică se face referire la Tăriceanu și la cum a guvernat după ce a plecat Partidul Democrat din uh -huh. Alianța dreptate și Adevăr. Uh -huh. Măcar acolo a rămas cu liberalii. Deci tericianu a rămas cu... Care aveau cam 10%, dacă 10-15% din Parlament, dacă mi-am eu bine. Bun, aveau, adică, era lor. Avea o structură parlamentară pe care se putea baza. Era de la ei. Domnul Grindea nu nu are pe nimeni acolo. Decât dacă, în cazul în care moțiunea de cenzură nu trece, se scindează grupul parlamentar PSD imediat. Eu și cred că asta se formează e mai acolo probabil. un grup care să-l susțină și poate cu susținerea a cui? A liberalilor au DMR, a grupului minorităților. N-am ajuns încă nu, acolo și mi teamă că nici nu vom ajunge acolo, dar acela e momentul în care trebuie să intre în scenă președintele Iohannis. Acela este rolul pe care Constituția îl dă. În astfel de situații trebuie să găsească majoritatea încă n-am ajuns acolo, dar uite faptul că... Tu vrei un, par... tu vrei un președinte jucător? Nu. Păi asta înseamnă. Nu. Altfel, rolul președintelui este să constate în Constituție și domnul Ioanis așa și a făcut până acum, nu a jucat nimic, să constate că s-a format o majoritate și să desemneze un prim-ministru. Da, atenție, atâta vreme cât el este independent și eu vreau ca el să fie independent. Deci chiar am suferit pe vremea lui Băsescu. Chiar nu suportam uh, toate malversațiunile pe care le făcea fostul președinte însă asta nu înseamnă că nu poate avea un rol activ nu, nu poate să le zică, băi, voi și da. voi păreți avea același interes, da, da, da. vreți să faceți un guvern, adică... Hai să joace un pic mm. Nu, Vlad... Până nu ce la... a zis? Bă, să e o problemă internă a PSD să rezolve problema sunt în stare să pariez cu tine că se întâmplă următorul lucru. Așa trece moțiunea de cenzură, guvernul Grindeanu pică, domnul Claus Iohannis așteaptă să vină la Palatul Cotroceni PSD și Alde cu o propunere de prim-ministru, constată că este majoritatea formată și desemnează acel prim-ministru dacă nu e vreun caz ieșit din comună, adică dacă nu are vreo problemă penală sau ceva de genul. Foarte trist scenariu Toi eu îți propun altul. Asta e. Vine 2018 acum, n-ar fi normal frățioare să ne găsească cu, nu? Aniversăm Unirea, să ne găsească cu un guvern de Uniune Națională. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599 Până la urmă contează foarte mult cum îl percep pe. mi mi se pare, cum îl percep nepesediștii pe Grindeanu în toată povestea. Despre dragnea... De ce contează asta? Pentru că despre Dragnea au uh, o părere făcută. Nu, și... dar de ce contează nepesediștii? Ce contează percepția? Cred că e, în momentul acesta crucial pentru nu este cum îl percep pesediștii. Toată lumea zice asta. Eu spun în felul următor. Eu cred în autoritatea oamenilor care ne conduc. Nu poți face lucruri în România, nu poți conduce România dacă nu ai aprobarea unei majorități alta eventual decât aia care a fost la văd. Tu știi cu câți oameni au majoritatea astăzi? cu 3 milioane și jumătate. Deci, în țara asta mai sunt încă 14 milioane și jumătate de oameni care nu au votat PSD-ul, dar care sunt conduși de o guvernare a PSD-a, lui Grindeanu, al lui cum Dragne. se exprimă oamenii ăștia? Crezi că ies în stradă pentru Grindeanu? Nu. S-au exprimat nu la vot, câți s-au exprimat și asta este situația. Avem un parlament care e configurat așa. Acolo trebuie să-și constituie majoritatea parlamentară. Alegerile anticipate sunt o idee utopică și foarte proastă în momentul ăsta. E punctul tău de vedere. Hai să vedem ce punct de vedere are Nelu. Bună ziua! Te salut, Moise. Te salut, Vlad. Salut. Vă ascultăm. După părerea mea, moțiunea de cenzură nu ar trebui să-și aibă rostul. Guvernul nu fiind un guvern politic și cerindu-i se remaniere, ar trebuia să renunțe. Domnule, stați așa Nu remaniera, i s-a cerut. Nu, i s-a cerut demisia, nu remaniera. De remaniera. Stați să stabilim de... niște lucruri. Să stabilim foarte niște lucruri. Corect dacă, da. Foarte corect dacă evaluarea lui a fost de așa natură încât să fie demis primul ministru și să se facă o altă nominalizare. Ne-a să stabilim niște lucruri, că am sentimentul că uitatul prea mult la televizor, ne, adică pierdem modul de funcționare al unor instituții fundamentale din țara asta. Constituția României îi acordă niște prerogative primului ministru care ar trebui să-l facă pe acesta un personaj puternic. În Constituția României nu scrie un guvern politic și un guvern nepolitic. Nu, nu există așa ceva. Deci în momentul în care este nominalizat de către președinte la propunerea unei majorități un băiat care ăla să devină prim-ministru, Constituția e? îi dă aceluia pentru că el își asumă împreună cu ceilalți membri ai cabinetului lui, din punct de vedere politic, actul de guvernare. Îi dă dreptul să-și aleagă el pe cine vrea. Nu există Băi, făr, că eu am fost tate. marionetă de la început și deci trebuie să plec pentru că m-au dat ăștia afară. Nu e nu marionetă, dar a greșit. Că a fost marionetă la început? Bă, asta a a de greșit. acord? cu asta de acord. A greșit. El trebuia, poate, să plece mai repede. Motivele fiind că... Fiindcă... Este membru de partid. Așa. Face parte dintr-un partid da. care a făcut o alianță majoritară. Da. Și? Încerci să rezolvi nu, programul Nu, partidului. nu, nu, stați, asta cu partidul. Dacă ești membru de partid, ce? asta înseamnă că trebuie să faci neapărat ce zice liderul? Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Dar trebuie să duci la bun sfârșit programul pe da. Acela este un contract politic, dar uitați-vă în Constituție că mai există un articol care se refere, e adevărat, la parlamentari, dar cu atât mai mult având în vedere prerogativele miniștrilor și ale uh, guvernului și ale primului e, ministru, e? se numește mandatul imperativ, care e, spune că nimeni, -are, nimeni niciun ales, nu trebuie să, nu, nu, nu trebuie să primească comandă de la cineva și să voteze da, altfel or. decât îi dictează conștiința da, da. în favoarea celor care l-au votat. Da, da, da, Parlamentarii... da. Nu că vă induce în eroare, uh, Moise. Nu, nu. Parlamentarul Parlamentarii... este ales. Parlamentarii nu au responsabilitatea guvernantilor, a miniștilor. Care responsabilitate. au responsabilități și în învățământ, și în sănătate, nu. și în infrastructură. Ascultătorul nostru, Moise, ascultătorul nostru, domnul Moise, are dreptate într-un anumit punct de vedere. Domnul Grinteanu nu este ales. Domnul Grinteanu este desemnat și după aceea primește în Parlamentului. Un guvern fără susținere politică în Parlament este un nonsens. Asta va demonstra acum moțiunea de cenzură, care în alte țări se numește vot de neîncredere. În momentul în care Parlamentul își exprimă neîncrederea în guvern, guvernul trebuie să plece. Și la noi la fel se numește. Da, mă rog, e o mm. moțiune de cenzură. Să ba, vedem a, ce? Chiar așa scrie în Constituție. Exprimarea neîncrederii prin moțiunea a, de cenzură. Da. În retragerea încrederii, mai exact. Asta e formularea da. deci, de acolo. Ce să facă domnul Grindanu acolo fără susținere politică? Dânsul trebuie să demonstreze cu are. Uh -huh. Acum suntem așa, suntem în purgatoriu. Deci, de Nelu, nu să ziceți că ăsta e un băiat, grindanul nu e un băiat ieșit din front și deci... De, nu, e un băiat de ștept, hmm. dar inteligența a fost influențată de alte persoane. De Ponta. Nu știu. Ponta, hmm. Dâncu. Dincu, Dincu a negat orice între, fel de... Doamne, dar să știți că și eu bănuiesc, adică, nu știu dacă ați văzut, grupul de la Cluj, celebrul grup de la Cluj, care nici ăla nu e chiar așa de omogen pe cât se spune, Rus, Dincu și da, alții, da. Nu a avut oameni de valoare. Da. Deci, a, a avut oameni de valoare Cunjul. Deci îi bănuim că sunt în spatele lui Grindeanu? Nu. Ok. Nu. Dar nu. ce ați vrut să spuneți? într-un caz. Deci Din domnul poate. Grindeanu trebuie să plece, Așa. domnul președinte Iohani să aștept o altă nominalizare, să-și pună punctul de vedere uh -huh. ca și un președinte jucător și să așteptăm rezultatul. Uh -huh. Moțiunii dacă acolo da le dacă, aduc. da dacă nu trece moțiunea? Nu trece, nu avem ce să facem. Ne punem regulilor și jocului democrației. Dar ideea ca un partid să de guvernământ să-și trântească propriul guvern prin de joc? Nu, chiar așa, da. Hai, Hai, Domnule, bună, nu e chiar așa. Hai pe bun, am auzit de ceva. așa ceva. Nu am auzit de așa ceva, sincer. Nu Nu am auzit. De... Nu, nu. Da. Și de când se Uite, tot că... dezbate problema asta, n-a venit nimeni cu un exemplu să spună da, doamne, păi în Marea Britanie sau în Germania. Nu, sau nu, un... bine. Bine. nu, Alta e problema pe care, în fine, mulțumesc pentru opinie, lui eu, eu zic că asta nu e așa o chestiune extraordinară în condițiile în care noi nu avem opoziție. Opoziția într-o democrație apare în mod natural într-un partid prin uh, spargerea lui, prin apariția unor facțiuni atunci când nu există de fapt o altă opoziție. Asta e explicația fenomenului. Nu-și doboară propriul guvern. Acolo se bat unii care sunt pentru amnistiere și introducerea unui prag la o infracțiune cu alții care au alte interese. Despre asta este vorba de la început până la sfârșit, că asta este opoziția în România. E la fel ca în Partidul Comunist să știi că l-am ascultat cu mare atenție pe domnul Cristian Zedor Popescu. Deci, da, și în Partidul Comunist, din când în când, mai apăreau astfel de facțiuni. O astfel de facțiune a făcut Revoluția din 1989, dacă stai să te gândești. Da. Da, frățioare. Yeah. Despre asta este vorba. Asta se întâmplă și în PSD acum, pentru că el a devenit atât de dominant la nivel național, atât de important, practic, atât de, relevan, de relevant în politică prin nerelevanța celorlalți, încât, în mod inevitabil, a apărut o facțiune. Facțiunea Ponta Grindeanu, sau cum poți să-i zici oricum. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Dezbaterea e dacă această fac, facțiune... Poate salva România de un rău mai mare sau nu știu cum ar trebui să interpretăm lucrurile. Da, poate salva România de un rău mai mare. Prin declarația lui Grimdeanu, care este, este pro-european, se pare că... Dați în ce radio, că, da în cer radio că nu puteți să vorbiți dumneavoastră. Da, zis cu nu simpatizez pe faptul că momentul zero încă a lui nu a venit. Aștept astăzi, pentru că Luna a zis că dacă Dragnea nu-și va da demisia, de va veni cu informații suplimentare. Aștept astăzi, pentru că astăzi. Vă zis referiți că la -a partidele va... de tenis ale lui Dragnea cu nu știu cine de la SRI? La asta vă referiți? Uh, nu cred, nu știu. Sper, sper ca Glimbianul să, să, să ajungă la momentul zero când să recunoască că a fost obligat ca să semneze ordonanța 13. E, nu îl pentru chestia asta, am statul urmă de zile afară prin, din cauza lui și al celorlalți. Și încă o chestie, dacă moținilea va trece, nu știu pe cine mama dracului va pune drag, dar pentru că ăștia au fost slabi. Oh, oh, oh. O să ducă alții mai slabi. S-a prefigurat domnul Mihai Vifor la Vifor, Vifor. Vifor. Vifor. Nu contestați. Zi... mai slabi. Cineva fără... Cineva cu genunchii moi. Păi, vă nu la fel a fost și Grindeanu? Da, asta este, asta va fi dilema lui Dragnea După. Pe cine pun de data asta ca să mă asigur că nu se mai întâmplă niciodată? Băi, omul a simțit, <laughs> deși a știut cumva că o să... De ce crezi că a venit cu doamna Sivil și deci, de-aia n-a venit cu Grindeanu. A, a simțit el că ceva îi se întâmplă. Deci a știut, a de ce nu trebuie să aibă încredere. Uite, că a avut dreptate până la urmă. Deci, o, încă o dată... De ce ți-e frică? Nu scapi. Da. Nu, nu vreau să comentez despre inteligența domnului Dragnea. Adică, nu, am, nu, eu nu cred că e un prost domnul Dragnea. Mm. Nu știu cât de e departe. instinct nu știu cât e instinct și cât e inteligență educată și nici nu cred că prezintă interes să comentăm asta acum, însă el a anticipat problema pe care o are cu Grindeanu. Că dacă nu a anticipat, se ducea cu Grindeanu de la început. Era mult mai, nu știu cum să spun nu știu cum să zic, ca să nu o pe doamna Sevil era mai bine decât Sevil Shaidek, hai să zicem așa, da? da. Și totuși el s-a dus cu Sevil Shaidek, ceea ce i-a lăsat cu gura căscată pe mulți din PSD, doamna Sevil Shaidek fiind cunoscută nu ca o secretară a domnului Dragnea, ci ca un specialist de rangul 2, fără amvergură politică. Oricum trebuie remarcat, nu știu dacă apreciat, dar trebuie remarcată totuși disciplina Partidului social democrat Disciplina numește? Disciplină, disciplina, da, este o disciplină, ei. îmi pare rău. Deci sunt într-o criză. O astfel de criză în care un partid se îndreaptă împotriva în propriului guvern ar distruge orice alt partid în afară de PSD. Îmi pare rău, dar la PSD nu există nicio opinie dizidentă de fapt în momentul ăsta, în afară de domnul Chirica de la Iași, pe care oricum l-au zburat din toate funcțiile încă din iarnă, și de o manifestație de susținere a unor persoane. În Timișoara. Așa, da? este Pentru că este au puterea. Tot. Asta este tot. Pentru că au puterea. Acum nu pierd contează. puterea. Băi, ascultă-mă aici că mă enervezi, Nu contează, aduți aminte de cum a guvernat CDR-ul da. între 96 tot și sunt asta vreau să zic. și s-au făcut zob în toate felurile. Sunt tot aia. Sunt tot care se plimbă de la cdr la PDL-i, la pnl -i. Cine are puterea imediat, Scăți primari de localități, că mici baroni, sunt mici baroni, mari baroni. O bună e... parte sunt. Dar, partidul sunt se... prietene. Să... sunt. Da. Mă prietene. sau dar, încă o dată, PSD este un partid cu o disciplină cel puțin remarcabilă, în sensul de remarcat. Paului. E despre bani, nu e despre altceva Nu, astea. te contrazic. Hai Bun, să... sigur, poate fi dată și de bani, evident. Cristina, bună ziua! Bună ziua! Vă rog să mă împăcați cu Petreanu. <laughs> Vă ascultăm. <laughs> nu știu dacă reușesc să mă împac cu Petreanu. Să, dar... să mă împăcați pe mine, adică să vorbiți dumneavoastră, ca să nu mai cert eu cu el. Mulțumesc! Cred că este foarte important să ieșim din nou în stradă toți cei care am ieșit la rezist în ianuarie Așa. pentru a-i ajuta parlamentarii indeciși să, să dea acest vot care este fundamental pentru viitorul țării. Adică să-l dea este... jos pe Grindeanu? Nu, doamne ferește, dragne, este un pericol, este o fiară dezlățită. Atunci vedeți, că, vedeți să ne înțelegem, atunci nu trebuie să voteze... M înțelegeți? Să nu treacă moțiunea de cenzură Ca să nu treacă moțiunea, că... unii nu trebuie să participe Exact, ne asigurăm că um, dacă nu trece moțiunea de cenzură Nu se vor mai măcelări legile justiției prin ordonanță de urgență. Nu avem o astfel de garanție, Cristina Ce vă dădvați o mm, astfel de garanție? Faptul că, că ordonanța 14 a fost dată indubitabil de acest domn Grindeanu Uh, au fost uh, o succesiune de evenimente atunci, el s-a retras la Timișoara, a petrecut weekendul cu familia în timp ce Dragnea spunea că nu-l interesează 600 de mii de români în După sadă. o vizită, ia verificați dumneavoastră arhivele la Bruxelles. Ia vedeți dumneavoastră că în perioada aia, o domnul Grinteanu... Este... Da. Este o mare diferență între un infractor condamnat, care deja condamnat, care mâine va primi am înțeles încă o decizie în al doilea proces. Nu, nu, e, un nu un e un termen, e un termen. un termen, pe fond. Da, dar se apropie este, momentul. Este apropie. cu cuțitul la jugulară, domnul mm. Dragnea. Și okay. cred că această furie s-a dezlănțuit împotriva domnului Grindeanu, această urgență de a convoca Parlamentul duminica, tocmai pentru că se apropie termenul și e indubitabil că Domnul Grindeanu nu mai vrea să măcelerească legile justiției. Eu nu sunt la așa convins. Vlad, ești de acord cu Cristina? Așa, așa, așa. Eu nu cred că domnul... Încă o dată, Cristina, eu cred că dumneavoastră, dacă ați ieșit în stradă, dumneavoastră, de fapt, ați salvat uh, situația în februarie. Nu, Grindeanu. Nu cred că ai păstrat. Dragnea spunea că el poate să strângă răzești mai mulți decât Ștefan cel Mare și că nu-l interesează 600 de de români în, în stradă pentru că el a câștigat... Uh, la, 3 milioane. la vremea Exendu... respectivă, vă spuneam la, mai mult la pastila Bizidei decât la România, în direct unde vorbiți mai mult dumneavoastră, eu nu prea exprim opiniile, că cel mai probabil presiunile europene și ale aliaților americane au venit datorită faptului că oamenii au ieșit în stradă. Că de fapt pârghia care a acționat presiunea asupra domnului Grindeanu a fost strada în final. Strada a strada salvat situația și tot strada va salva în caz de ceva. Nu grinda. Da, în cazul în care pârghia pe care o împinge strada este sensibilă și nu este o fiară interturbabilă cum este acest rupân de teleorman. Adică, Eu aș întreba altfel, pornind de la ce spune ascultătoarea noastră. Domnul Moise, dacă domnul Dragnea era prim-ministru, ar fi dat ordonanța 14? Probabil că nu. Iată. Și ce? Asta răspunde la și ce ziceți. Ce? care e problema? Ascultătoare. Ce s-ar fi întâmplat? Hai să, hai să facem. Vrei să facem genul ăsta de. dar nu știu, <gânt> o să depășim spațiul alocat emisiunii. Hai să facem acest tip de. Uh, cum se numește? Judecată contrafactuală, se contrafactuală. Ce ar fi da? fost dacă? Așa, judecată contrafactuală. Ce ar fi fost dacă ordonanța 14 nu s-ar fi dat? Ce ar fi fost după aia? Intră în vigoare ordonanța 13 Așa. și scăpau de pușcărie, o grămadă de domn și doamne. Așa, și mai departe? Și mai departe ce? Mai departe nu mai vedem ce s-ar fi putut întâmpla, nu? Știi cum e domnul... Căștigau băieții răi. Domnul inginer. Putea să întâmple orice. Pot să vă zic așa, domnul inginer. Orice acțiune provoacă o reacțiune. Uh -huh. Tu crezi că... uite te la deciziile pe care le dă Curtea Constituțională. În curând nu o să mai rămână mare lucru din Constituție. Mie mi se pare că, în mod paradoxal, aici e o forță creatoare extraordinară, da, să facă praf Constituția, pentru că în momentul respectiv, probabil din societate, așa cum a ieșit în februarie, o forță de reacțiune, să zicem, va face o altă Constituție. mi așa mi se pare. Îmi aduce aminte de un fost coleg care, în urmă cu 10 ani și prin anii 2000, chiar mai mult, vota cu cei mai nenorociți posibili și spera din toată inima să câștige Hmm. Și ziceam, băi, ești nebun, cum, cum pot să votez cu ăștia? De ce? Și ziceam, băi, să se aleagă praf Până nu se alege praful, nu se reconstruiește nimic Tabula rasa, cum ar veni Da, nu, vorbesc foarte serios Acum, de fapt, asta este dezbaterea de azi Oamenii, se gând... Oamenii își pun, unii dintre ei, chiar dacă nu vor să recunoască asta Își, își pun speranța în grindeanu că ne poate păzi de răul pe care îl poate face dragnea Când, de fapt, asta e un mod călduț de a judeca lucrurile pentru că vin vacanțele, vin concediile, plecăm. Foarte probabil, dacă Dragnea va păstra puterea, își va face aceste este peste vară. Eu cred că tu ești optimist. Hmm? Dacă oligarhia câștigă în România, așa cum se prefigurează după tot ce se întâmplă, ea a câștigat de o mult. Să treacă niște generații până când o să se producă vreo reacție de asta despre care vorbești tu. Zici? Da, uite-te ce se întâmplă în Federația Rusă. Unde oligarhii sunt la putere, legile se fac cum vor ei, opoziția e trimisă în Siberia cum ridică capul. Asta dar, dar, la noi, Turcia. dar la noi a existat Ce tot reacție? timpul. Nu, atenție, ei iau această putere de câțiva ani. De, nu de câțiva ani, de mulți ani. Practic nu au pierdut-o niciodată, s-au transferat dintr-o parte în alta. Nereușind niciodată să ajungem la tabula rasa despre care vorbeam, la momentul reconstrucției, în care Practic se termină tot. Nu am reușit să scăpăm nici de modul ăsta, de românica lui Cristian Tudor Popescu. Nu am reușit, ea a supraviețuit tot timpul aici, lângă noi. Te zic, hai să nu ne îmbătăm cu apă chioară. Domnul Grindeanu nu salvează pe nimeni. În final, tot strada va fi cea care va trebui să facă ceva în caz de ceva. E doar o opinie. Da, trebuie să închidem emisiunea. Doamnelor și domnilor, ne mai auzim În funcție de evenimente eu, eu de acum, eu spun că miercuri Probabil că vom face emisiune, dacă ești disponibil Da, miercuri se votează pe la ora asta Cred că știm deja cam care e rezultatul Da, iar România în direct este emisiunea noastră Vă dăm posibilitatea să vă spuneți punctul de vedere Așa că o să vin de pe oriunde ei fi Să fac emisiunea Ați ascultat România în direct La Europa FM O emisiune susținută de Banca Transilvania